I vinter -OS i Cortina tar Sverige två guldmedaljer. Sixten Järnberg från Lima vinner fem milen. Gran är på mål, men just nu stänger han ännu en vit in på upploppet. Och det kanske är Järnberg. Han kör ursinnigt. Och nu är det 150 meter kvar. För som måste det vara Järnberg. 100 meter kvar. Han, han, slår, han slår här på linjen. Där är han nu. 28 på bröstet. 50 meter kvar. Han är i mål. Kommer fast stunder. Kommer fem stunder. Han är i mål. Nu! Efter segeloppet berättar Sixten för Sven Gäring om sin taktik. Ja, jag gick ut ganska hårt. Så. Sen tänkte jag hålla en viss fart och det höll också. Ja. Du, du hade först på mig varje fyskontroll? Ja, det hade jag lite grann. Det ökade väl lite på slutet här. Ja, men det fanns ju lite fall Det fanns det? Ja, då. det fanns det.